Mă bucur să vă salut la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru Viață. Este un timp de bucurie, un timp de petrecut în familie, un timp de relaxare după care ne-am dorit să ne simțim energici și capabili să facem față unui nou val de activități. Însă cel mai adesea, după vacanțe și după sărbătorile de iarnă, ne simțim epuizați, și parcă am mai avea nevoie de un timp pentru noi, așa să ne tihnească. Discutăm astăzi despre ce să nu uiți, ce să nu eviți în timpul sărbătorilor. Invitat în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar, doctor Zenobia Niculiță, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre bine v-am regăsit este după cum spuneam un timp în care noi credem că ne putem bucura din plin și ne pregătim pentru întâlnirea cu cei dragi, ne pregătim cei mai mulți dintre noi și casa de sărbătoare sau cel puțin de primirea oaspeților și meniul este altul avem timp oarecum de stat la povești, de vizite, este ceea ce am așteptat aproape un an, dacă nu cel puțin jumătate de an. Da? Întrebarea este ce ar trebui sau de ce anume ar trebui să ținem cont în mod special în această perioadă și cum să ne îngrijim de noi. Esențial în această perioadă este să nu uităm de noi. Unii dintre noi, mai ales latura feminină a familiilor, e atât de angrenată în pregătiri, curățenie, planuri de vizite, de vacanțe, de meniuri, de petrece, încât la un moment dat ajungem să devenim prizonierii propriilor noastre planuri și să suferim de uh, ceea ce se numește um, te de teama oportunităților ratate, <gătă> să avem nevoie să bifăm toate lucrurile, să ne asigurăm că am experimentat și aia și aia, că am și vizitat, că am și ieșit în vacanță, că am și mers în locuri exotice, că am și făcut cadouri de care uh, ne-am gândit noi, încât ne pierdem pe noi înșine undeva, în, în tot mormanul acesta. Și... Um, Sărbătorile devin o perioadă de uh, tensiune și de uh, presiune maximă după un an în care e posibil să fi fost oricum uh, într-un ritm și într-un stres destul de mare uh, și mai mult decât atât uh, neglijăm efectul pe care îl are asupra psihicului nostru uh, toată această atmosferă oarecum um, forțată și uh, imperioasă a sărbătorii. Atunci când uh, suntem atât de preocupați și de investiți în a face ca toate lucrurile să iasă și să îndeplinească niște standarde și eventual să primim și validarea celorlalți, încât după sărbători avem o perioadă de depresie sau de oboseală cronică în care pur și simplu nu ne mai regăsim pe noi înșine și mi se pare că toate lucrurile sunt negre, sumbre, triste și asta pentru că pe parcursul acestor săptămâni care teoretic sunt de bucurie și de sărbătoare Odată ne-am epuizat, a doua oară am căzut pradă unor capcane legate de faptul că lucrurile uh, privite de dincolo de gard par mai luminoase decât ceea ce se întâmplă la noi. Și atunci, cred că un lucru esențial pe care avem nevoie să nu-l uităm de sărbători este să ne conectăm și la propria persoană, să ne întrebăm care sunt nevoile noastre și cum aș putea să fac așa încât să am grijă de mine. Și să pot să îmi înnoiesc resursele pe care le pot apoi da celorlalți. Foarte interesant gândul acesta, dacă nu cumva atunci când percepem și analizăm astfel lucrurile, nu ne surprindem a fi egoiști sau nu ne temem de etichetarea celorlalți. Atunci când toată lumea își face un program diversificat și destul de încărcat, dar care se cuprindă, așa cum spuneați, toate categoriile, tu să-ți un timp de răgaz pentru tine și doar pentru familia ta restrânsă. Nu este un act de egoism. Este un act de sănătate mentală. <laughs> și atunci întrebarea este nu toată lumea ar avea nevoie de așa ceva, de ce unii Depinde. reușesc și alții, nu? Depinde. Depinde. Să le cuprindă pe toate. Dep Depinde despre ce vorbim. De exemplu, pentru unele familii, părinții care au copii adulți se pregătesc în perioada asta ca să vină copiii acasă și să fie toată familia reunită și să aibă evenimente împreună. Și asta este o metodă în care Practic, deși muncesc mult, se simt și foarte impliniți pentru că se reîntâlnesc cu cei care sunt dragi, văd și copiii și nepoții, văd care sunt persoanele importante în viața lor, încearcă să povestească și să aibă momentele acelea de liniște și de bucurie. Pentru unii însă, o astfel de situație se transformă într-o petrecere de 50 de persoane în care am invitat prieteni cunoscuți și așa mai departe. Mai sunt și alte evenimente la care am participat în ultimele săptămâni, pentru că la decembrie e o goană cu serbări școlare, recitaluri, tot felul de concerte, de petrecere la locul de muncă sau sărbători tot așa mai departe, încât... Încă totul. una, și încă una, și încă una la fel de mari și cu la fel de multe implicații sociale, ajung să fie epuizante. Și unele uh, mame sau unele uh, persoane ajung să fie de-a dreptul îngrozite de perioada sărbătorilor, dar nu își permit să recunoască asta într-un mod deschis, ce o spun, așa mai după ce au trecut sărbătorile într-un context în care se simt în siguranță și vorbesc despre faptul că a fost uh, prea mult, că n-au apucat nici măcar să se bucure de ceea ce s-a întâmplat că au fost mult preocupate ca toată lumea să se simtă bine, ca toată lumea să fie mulțumită ca să uh, transmită imaginea aceea pe care și-o doreau <laughs> și lucrurile importante s-ar putea să cadă undeva uh, pe locurile uh, din spate și să fie neglijate mai ales atunci când vorbim despre lucruri care ne oferă nou echilibru emoțional și dacă întrebați mai devreme dacă nu e egoist, în momentul în care eu nu sunt echilibrat, în momentul în care eu nu mă simt într-o într stare bună de sănătate nu am ce să ofer celorlalți sunt suficiente familii în care sărbătorile devin sursă de tensiune, de stres și de conflict, tocmai pentru că unul ar vrea ceva, celălalt ar vrea altceva. Uh, unul se supără că n-am mers la părinții uh, mm. din partea aceea și n-am uh, conversat și cu unchi și cu mătușile și cu verișorii de acolo. Altul se supără că n-a avut timp de uh, a cumpărat cadouri de nu știu mai care. Și uh, devine un... Uh, teren al luptelor pentru ce? În general, pentru o imagine pozitivă sau pentru a împlini niște așteptări care sunt total nerealiste cu privire la felul în care trebuie să arate acel Crăciun de poveste, de film sau acele sărbători în care suntem strălucitori, glamorous. Întrebarea este putem face ceva pentru a ține cont și de această nevoie a familiei extinse, să spunem, de reîntâlnire, de timp petrecut pe îndelete și în, același, sau în aceeași măsură și de împlinirea noastră emoțională, de timpul nostru de liniște, cu siguranță că putem face așa ceva și putem să facem lucrurile astea um, cu tact, cu diplomație, atunci când suntem conștienți de limitele personale și le setăm într-o manieră sănătoasă. Atât este ceea ce eu pot la momentul de față. Pot să vin în vizită și să stăm de vorbă și să aduc un fel de mâncare, dar nu mă voi angaja că știu eu, mergem împreună în capătul celălalt de țară și acolo o să petrecem împreună cu alte familii, într-o pensiune, șapte zile în care o să trebuiască să vizităm nu știu câte obiective. E prea mult pentru mine. Sau că voi fi o gazda familiei Sau că voi fi lărgite. o gazda anul acesta. Anul acesta sunt foarte obosită și pot atât. Asta este ceea ce pot eu, dar ceea ce pot dau cu mare drag. Sunt prezent aici. Cred că una dintre problemele majore nu este aceea că um, nu vrem să ne, să ne întâlnim și că nu vrem să stăm de vorbă și așa mai departe, ci mai degrabă că suntem așa de preocupați să împlinim niște cerințe um, care țin de, de meniu, de ținută, de locație și așa mai departe, încât Uh, trecem cu vederea ceea ce e cu adevărat important. Relațiile noastre, felul în care noi reușim să, să ne reîntâlnim, să fim din nou împreună, să fim empatici, să transmitem ceva bun celuilalt, toate acestea sunt nu mai importante decât ce am mâncat la masa de Crăciun, cum am fost îmbrăcați, cât de valoroase au fost cadourile pe care le-am dat unii celorlalți și unde s-a întâmplat asta, eventual cât de exotic a fost locul. Și aici nu ne ajută prea mult nici tot sistemul de um, social media pentru că toate rețelele astea de socializare um, creează și, și întrețin cumva și un spirit de competiție între um, toate lucrurile astea grozave pe care le-am făcut noi de sărbători și felul în care ne-am pozat și le-am uh, prezentat și locurile prezentat în care am fost. Nimeni nu va posta online cât de deprimat m-am simțit de sărbători, cât de singur sau cât de greu mi-a fost atunci când s-a întâmplat ceva și eu nu am, am avut energie să rezolv problema respectivă. Aș vrea să ne referim puțin și la acest aspect al singurătății, pentru că sunt persoane care la momentul sărbătorilor Resimt mult mai puternic singurătatea, tocmai pentru că în preajma uh, datei respective, familiile se, se reîntregesc și în momentul în care tu ești singur, îți dai seama mult mai tare de lipsurile sau de lipsa uh, unei persoane dragi. Aceasta este problemă pe care nu o discutăm foarte deschis deseori, dar există suficiente persoane care sunt singure de sărbători și nu numai, dar în momentul sărbătorilor, în perioada aceasta, se simt uh, cu atât mai mult izolate uh, și cumva triste, îngrijorate de situația aceasta și le simt singurătatea într-un mod mult mai dureros. Uh, și... Acesta este un moment în care ne reconsiderăm și relațiile și valorile și ne întrebăm dacă nu cumva am pierdut oameni valoroși din viața noastră pentru că n-am știut, n-am avut cum, n-am fost suficient de uh, înțelepți încât să prevenim situația asta. Dar, pe de altă parte, în unele momente ale vieții, singurătatea este inevitabilă. În unele contexte, lucrurile stau astfel. Poate că unii dintre cei care se află singuri de sărbători anul acesta sunt oameni care au părăsit o relație sau care um, au fost abandonați. Oameni care au luat-o de la capăt, într-un loc nou și se simt izolați și pe acest context nou. Um, în această perioadă, a te îngriji pe tine devine o, uh, o nevoie de bază. A te asigura că Înțelegi care sunt principalele nevoi, care sunt lucrurile acelea pe care nu le-ai făcut pentru tine multă vreme și care te-ar ajuta să ai resurse, să simți că ai ce da celorlalți din nou, că nu mai aștepți ca ceilalți să-ți dea ție neapărat. Și cu această atitudine poți, de exemplu, să te angajezi în comportamente de ajutorare. Să petreci sărbătorile fiind într-o situație de voluntariat, ajutând într-un centru pentru persoanele fără post, de exemplu, și astfel să transformi un eveniment care poate fi extrem de deprimant când toți ceilalți sunt în atmosferă de petrecere, într-un eveniment în care ți-ai recapătat puterea, simți că ai de dat e foarte greu să-ți plângi de milă și să te victimizezi, să te simți izolat și singur atunci când ești în mijlocul unor oameni care au nevoie de tine și care se află în situații mult mai dificile decât te afli tu la momentul respectiv. Asta ar fi o idee. O altă idee însă este aceea de a-ți căuta um, um, conectările cu ceilalți, a te plasa în situații în care poți să te deschizi, poți să transmiți ceva și a o face într-un mod conștient pentru că, într-adevăr, noi suntem programați să trăim în relații cu ceilalți. Nu suntem programați să trăim singuri, putem să o facem, putem să supraviețuim pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, cu siguranță însă suferim de pe urma singurătății. Și atunci, perioada aceasta a sărbătorilor este o ocazie bună în care să ne recăutăm acei oameni care... Um, la un moment dat au făcut parte din viața noastră și poate că am neglijat să menținem legătura aceea. Sau oameni care ne-au făcut bine într-un fel, care um, ne-au ajutat, care ne-au dăruit ceva, pentru care suntem recunoscători. Și asta este poate un lucru pe care l-aș trece cumva în capul listei, uh, listei acelea de lucruri pe care e esențial să ne, nu le uităm de sărbători. Recunoștința este unul dintre aceste lucruri Este un exercițiu esențial Pentru echilibrul nostru emoțional Pentru sănătatea noastră Să ne gândim și te -te -te -te -te. nu numai să ne gândim Dar să transmitem celorlalți Celor care ne-au dat ceva Mesajele noastre de recunoștință Mesajele noastre de apreciere Adică să, um, să creăm un, un flux de emoții pozitive Dintre care Recunoștința este acea atitudine care are efectele cele mai de lungă durată. Sunt studii care arată că dacă comparăm o situație în care am făcut lucruri plăcute, ne-am simțit bine, ceea ce noi facem în mod de obișnuit de sărbători, cu o situație în care am, am scris o scrisoare de recunoștință sau ne-am gândit la oamenii cărora le suntem recunoscători și am găsit o modalitate prin care să le transmitem asta în mod explicit, după ce trece vremea, efectele pozitive ale situației de recunoștință sunt mult mai de lungă durată decât cele ale situației de plăcere. Plăcerea se habituează, adică dacă ne bucurăm de ceva, ne obișnuim cu acea senzație și nu mai este la fel de plăcută, încetul cu încetul se stinge. Și nu de aceea ne trezim că mâncăm o grămadă de lucruri de sărbători, de exemplu, pentru că prima gură de cozonac e foarte gustoasă, la un moment dat nu mai simțim mare lucru și data viitoare mâncăm și mai mult ca să simțim aceeași senzație sau de plăcere. Da? Sau schimbăm, alte lucruri. Pe când, atunci când suntem recunoscători, Înțelegem valoarea celorlalți în viața noastră, recunoaștem că n-am putea să ne fi descurcat singuri, că am primit lucruri, ne gândim la modalități prin care le putem da mai departe. Pentru că fluxul acesta dintre ce primim și ce dăm, dacă este ne-transmit mai departe, dacă este blocat, se transformă într-o metastază în interiorul nostru. Dar dacă noi suntem dispurs să oferim oferi mai, mai departe, ne simțim. Este din ce în ce mai, mai mult, da? Și generează. Exact. Și uh, ne simțim alternativ. din ce în ce mai bine și uh, suntem din ce în ce mai, mai plini de resurse. Evident că recunoștința nu ar trebui să fie atitudinea doar de la finalul anului, Evident. da? Uh, cum putem să dezvoltăm această uh, virtute? pentru că până la urmă este o virtute cum putem să o dezvoltăm pentru că da, oarecum ne auto-validăm dacă apreciem că multe lucruri ni se datorează, da? și de aceea reținem recunoștința și sunt doar anumite momente în care da, poate că suntem iluminați să recunoaștem că în viața noastră fără intervenția X, așa? Noi nu am fi fost și nu am fi avut aceleași satisfacții? Evident că acest, această atitudine se cultivă prin exersare, prin exersare zilnică. Sunt programe de dezvoltare personală care mizează pe ideea aceasta, aceasta recunoștinței zilnice un moment în care stai și te gândești la ceva pentru care ești mulțumitor în sensul în care știi că acel lucru e ceva ce ai primit sau ceva ce ți s-a dat oportunitatea să dezvolți uh, și asta te face să fii legat de ceilalți să nu fii propria ta insulă uh, exercițiile pot părea banale cu toții ziceam, păi, toată lumea știe să fie recunoscătoare în esență așa ar fi dar cele mai simple lucruri au uneori cele mai mari efecte și asta nu se întâmplă în viața noastră, tocmai pentru că ni se par prea simple și ne neglijăm. Exersarea zilnică presupune capacitatea de a conștientiza ce mi se întâmplă, de a fi activ și prezent în viața mea, de a ieși din acea, din acea modalitate continuu uh, reactivă și de supraviețuire în care deseori trăim, mergem de la un stimul la celălalt, reacționăm la ceea ce ne se întâmplă fără să ne acordăm timpul. Răgazul acela de asta și-o mă gândi un în îndrept. Ce fac eu cu toate lucrurile astea? ce e important pentru mine acum? Și da, pentru ce sunt recunoscător? De, de aceea, la finalul anului, suntem mai dispuși să fim recunoscători, pentru că, în principiu, avem acest răgaz de a reflecta asupra trecutului, de a face, oarecum, proiecții cu privire la viitor uh -huh. și atunci avem dispoziția, dar și uh, timpul pentru a recunoaște și creăm, oarecum, un moment în care să fim recunoscători și nu de puține ori și prin acele cadouri pe care le avem la, la sfârșit Uneori s ar fi frumos ca acele cadouri să fie însoțite de un mesaj direct de recunoștință pentru că s-ar putea ca persoana care primește cadoul să fie mai fericită de mesaj decât de obiect în sine. Însă ca atitudine recunoștința are nevoie să fie îndreptată și spre propria persoană, apropo de lucruri pe care eu le-am făcut, pentru că deși pare că suntem foarte conștienți de lucrurile astea. Cu toții avem și zone în care ne luptăm cu nesiguranța, cu rușinea, cu um, dezamăgirea față de propria persoană, cu anxietatea sau cu teama că nu suntem suficient de buni, că nu facem suficient de multe lucruri și Exercițiul acesta de a mă gândi la lucruri pentru care eu sunt recunoscător față de mine, sunt recunoscător pentru ceva ce am sau sunt sau devin sau experimentez ca persoană, reprezintă modalități de a mă explora pe mine și de a mă împăca cu mine. De a scoate la ideea la cele părți bune pe care le-am trăit, le-am experimentat sau le-am în mine și îmi doresc să le cresc comparativ cu lucrurile cu care mă lupt în fiecare zi oricum și care sunt foarte active și prezente în viața mea. Și asta este un exercițiu, iarăși, foarte bun de făcut la final de an, pentru că funcționăm în felul acesta. Avem nevoie de momente și de evenimente care să marcheze sărbătoarea. Avem nevoie de aceste ciclicități, de aceste perioade care ne ajută cumva să ne, să ne resetăm, să ne reașezăm pe poziții și să o luăm de la capăt. Pentru că viața are suficiente dificultăți, are și suficientă monotonie și în condițiile în care se întâmplă toate lucrurile astea care sunt dificil de trăit, sunt uh, consumatoare, momentele de sărbătoare sunt sincope, sunt perioade în care ne regrupăm. Și dacă ne regrupăm, hai să o facem conștient. Hai să o facem cu uh, deschiderea aceea minții spre lucrurile bune din viața mea pe care vreau să le cresc spre acceptarea ființei mele așa cum este acum, știind că am lucruri de dezvoltat, dar știind că am și multe părți pe care, pentru care merită să fiu recunoscător. La ce vă gândiți? Ce ar, care ar fi recomandările uh, pentru dezvoltarea noastră pe viitor? Da? Bineînțeles că fiecare privește la sine și spune, aici am anumite dificultăți, aici pot să spun că am reușit să fac un, un pas mai departe. Însă, care ar fi în mod special direcțiile asupra cărora să insistăm? Și poate că, știu, calitățile pe care să le dezvoltăm. Cu toții avem calități pe care dorim să le dezvoltăm, cu toții avem defecte pe care dorim să le anihilăm, cu toții avem lucruri de, uh, de care suntem mulțumiți așa cum sunt. Problema este că deseori suntem mult prea focalizați pe acele lucruri care ne supără sau pe acele defecte percepute, reale, obiective sau imaginate. <laughs> um, și dacă ar fi să ne uităm de exemplu la rezoluțiile e, oamenilor de e, anul nou, în o modă care a ajuns și la noi, chiar dacă ea nu s-a numit așa, cu toții la început de an ne-am cam făcut planul despre ce am vrea să schimbăm și ce ne propunem să facem în anul ăsta ca să fie diferit și nou și interesant și, și cu siguranță o să ne iasă. Pe... Da, de Vedem că aceste rezoluții țin de felul în care arăt greutatea mea, felul în care fac sau nu mișcare, obiective legate de profesie și așa mai departe, dar mai toate sunt concentrate pe lucrurile de care eu sunt nemulțumit. Ori, uneori, în tabloul mare al, al vieții mele. Ca eu să pot schimba ceva, am nevoie să adaug mai degrabă decât să scot. Uneori sunt obiceiuri de viață, sunt atitudini sau gânduri pe care mi-e foarte greu să le elimin sau imposibil, atâta timp cât mă lupt cu ele. Dacă însă mă reorientez pe acele elemente care sunt pozitive și le aduc în viața mea într-o măsură mai mare astfel câștig bătălia mult mai ușor și mai sigur. De exemplu, s-ar putea să fiu uh, foarte nemulțumită de um, ce am reușit să fac din punct de vedere profesional și să mă simt înfrântă că um, nu am reușit să promovez la, la locul de muncă sau că um, n-am luat, luat niște examene pe care mi le doream și n-am finalizat niște studii dar uh, în același timp sunt într-o relație foarte afectuoasă și acolo mă simt foarte fericită să-i dăruiesc partenerului meu lucrurile pe care și le dorește, să comunic, să îi vorbesc frumos, să îl încurajez, să-i spun lucruri care îmi plac, să-i fac mici surprize. Dacă mă concentrez pe a face lucrurile astea bine și le privesc ca pe o parte valoroasă din existența mea, asta mă ajută la un moment dat să am încredere și curaj să reîncerc și lucrurile care mi-au fost dificile. Dacă însă mă concentrez atât de tare pe ce n-am reușit, s-ar putea să devin morocănoasă, supărată, deprimată și în relația cu, cu partenerul meu și totul să se coloreze de acest, acest domeniu al vieții care la momentul de față e dificil sau este... Neîmplinit. Așadar, timpul de introspecție este esențial. Iar lucrul acesta nu se poate întâmpla atunci când suntem în mulțime. Avem nevoie de timp cu noi înșine. Asta nu înseamnă că milităm împotriva adunărilor foarte, de persoane, socializări a și a ne bucura împreună. Din potrivă, toate aceste elemente și experiențe sociale sunt extrem de importante. Suntem ființe sociale. Dar cred să că... nu ne centrăm doar pe acestea. Și cred da? că dificultatea intervine atunci când folosim aceste situații sociale ca pe strategii de a evita să ne confruntăm cu noi înșine. Credeți că o facem conștient? Probabil că nu, dar există un moment în care putem să conștientizăm lucrul ăsta. Să conștientizăm că am acceptat mult mai multe invitații decât eram confortabili și că dacă ne trezim într-o seară acasă de unii singuri, lucrurile nu sunt bune. Că dacă nu există ceva care să ne distragă, suntem tentați să căutăm această distragere sau suntem tentați să cedăm unor comportamente menite să ne amorțească de la consum de substanțe mâncat compulsiv, comportamente care sunt menite să ne facă să nu mai simțim așa de multe emoțiile astea de disconfort dacă ne regăsim într-o astfel de situație atunci e un semnal de alarmă pentru noi sau cel puțin e un, e un moment în care putem să ne oprim și să ne întrebăm de ce anume fugim și ce anume ne, ne creează atât de mare disconfort pentru că acele probleme neconfruntate cresc în interiorul nostru și strategiile pe care noi le folosim de a evita disconfortul, emoțiile negative, gândurile acestea, funcționează până la un mic nivel. Și după aceea, fie nu mai funcționează și ne trezim că suntem în mijlocul mulțimii, dar suntem la fel de deprimați și avem așa, la fel de uh, dificile gânduri, sau ne trezim că aceste comportamente pe care noi ne-am ales ne fac rău și ajungem de exemplu să, fim, să consumăm alcool până când ne asigurăm că nu mai putem gândi sau ne antrenăm în comportamente care sunt riscante inclusiv în societate cu ceilalți până la limita la care nu, nu mai avem grijă de noi tocmai pentru că um, nu mai reușim să ne amorțim la fel de bine și toate acestea însoțită și de o perioadă de nesomn, de neodihnă, pentru că știm că în această etapă a anului nu respectăm programul de somn, considerând că fiind liber neavând un program, vom recupera. Exact, de ceea ce uh, ne face, din potrivă, să fim extrem de obosiți și chiar să nu funcționăm la capacitate maximă, din punct de vedere cognitiv și emoțional. Și pune mult stres pe corpul nostru, iar legătura dintre minte și corp este atât de strânsă încât lucrurile devin ciclice. Mă simt din ce în ce mai rău ca să, ca să nu mă mai simt atât de rău și în corpul meu și în mintea mea. Fac lucruri care să mă distragă, mă angajez în comportamente adictive, Cu cât fac asta, cu atât corpul meu suferă mai tare, cu cât suferă mai tare, cu atât mă simt mai rău și eu de la capăt. Or, sărbătorile sunt momente în care putem să luăm pauza aceea binevenită și să spunem, e momentul să mă gândesc de ce fac niște lucruri de ce sunt ele importante pentru mine dacă eu caut uh, evenimentele celorlalți dacă caut să mă întâlnesc cu ceilalți fiindcă am ceva de dăruit fiindcă primesc de la ei iarăși ceva bun uh, pentru că e un moment în care mă simt întreg înt într-o relație cu oamenii importanți pentru mine e o situație dacă însă caut mulținea dacă, dacă sunt mai degrabă atrasă de situațiile în care um, ce se întâmplă în jur, nu mai ține de, de conectare la ceilalți, ci ține de a fi într-un context social, eventual unul care să mă valideze, să mă facă să mă simt suficient de, sau suficient, suficient de atrăgătoare, suficient de uh, activă, suficient de importantă, suficient de, uh, știu eu, competentă și așa mai departe, uh, e posibil să ratez exact rolul pe care îl are perioada aceasta de sfârșit de an în care mă pot uh, reconsidera, regândi pe mine, mă pot conștientiza cu privire la valorile vieții mele. Bineînțeles că o confruntare cu sine nu va avea loc ca urmare a audierii unei astfel de emisiuni, să spunem, da? În momentul în care tu simți nevoia să fugi de această confruntare, de această autoanaliză, problema este mult prea profundă și probabil că ai nevoie de ajutorul unui specialist pentru a asesiza ce se află în spatele acestor căutări de anturaj, de socializare continuă, tocmai pentru a evada din, din starea în care te afli. Primul pas este acela al conștientizării. Să realizezi că faci anumite lucruri sau că te-ai angajat în anumite situații sociale pentru a evada, pentru a evita ceea ce simți. Să realizezi că nu ți-e confortabil să te gândești la ceea ce ai făcut în viața ta sau la ceea ce ești acum și conștientizând acest disconfort, aducându-l în câmpul conștiinței tale, deja ai făcut un pas înainte. Abia după aceea urmează pasul în care te gândești, te confrunți cu ceea ce ai de făcut și îți dai seama că e prea complex, complex prea complicat sau e prea dificil și cere ajutorul. Dar fără a exista etapa de conștientizare etapa în care cere ajutorul nu poate să apară. Și chiar dacă uneori avem oameni în viața noastră care ne spun că lucrurile nu sunt chiar în regulă, că poate ar fi cazul să, să ne gândim cum să cerem ajutorul cuiva, nu suntem pregătiți să primim acest ajutor decât atunci când noi conștientizăm nevoia. Fără ea, nu poți dărui nimănui ceea ce nu e pregătit să primească. Aș vrea să vă întreb dacă acest moment sau acele decizii la momentul regândirii, reconsiderării de sine le vei mărturisi și celorlalți sunt... în mod special familiei, partenerului Sunt studii care arată că atunci când noi ne împărtășim celorlalți planurile, șansele ca să le îndeplinim sunt mai mici mai mici. Da. Cred că atunci când ne-am planificat să facem ceva, dacă vorbim despre asta, șansele ca noi să ducem la capăt ceea ce ne-am planificat sunt mai mici. Tendința este să credem că, din potrivă, vom avea susținere. Da, tendința da? noastră este să credem nu că vom avea susținere, ci că dacă am spus nu lucrurile, ne va fi rușine să le retragem și să, și să nu mai facem lucrul ăla. În realitate, însă, cele mai multe rezoluții de anul nou se prăbușesc în primele două săptămâni. <laughs> și lucrurile sunt foarte dificile atunci când noi sperăm că va exista o forță din afară, cineva care ne va obliga, ne va motiva, ne va determina să facem ceea ce noi nu avem energia, determinarea sau motivația să realizăm de unii singuri. Evident că dacă ne dorim foarte tare să facem ceva și avem nevoie de sprijin, e foarte util să cerem sprijinul familiei și celor din jurul nostru, însă avem nevoie să conștientizăm un mecanism care are de-a face direct cu rezoluțiile de anul nou, cu acele hotărâri că de la 1 ianuarie lucrurile se vor schimba și noi o să facem total diferit ceea ce n-am făcut până acum. Și anume acela că, pe de o parte, însă și această planificare e de fapt un mijloc de amânare. Știu că am de făcut o schimbare, dar nu încep acum, o încep de la și gândul că mi-am propus să încep de la întâi, care e deja și um, um, un gând legat de superstițiile noastre, de convingerile acelea iraționale că putem controla lucruri, că dacă începem la început de an, e mult mai probabil să terminăm și așa mai departe. Gândul acesta face ca anxietatea noastră, îngrijorarea cu privire la ceea ce n am făcut să scadă. Avem iluzia că am făcut deja ceva, am planificat mai spun și unui prieten sau unei prietene ce mi-am propus, deja am mai făcut încă ceva, am spus celuilalt, m-am asigurat că uh, am creat cadru pentru a începe. Și drept urmare, mă liniștesc. Am făcut deja ceva, nu mai e nevoie să mai fac mare lucru. În realitate, eu n-am făcut nimic pentru ceea ce îmi propusese să schimb. Și acest gen de amânare funcționează foarte bine mai ales în contextul în care mă apuc la întâi să fac ceva ce mi-am propus să schimb fac o zi, două, trei eventual sau nu reușesc să încep de la întâi pentru că um, am fost atât de obosit de sărbători sau au mai întâmplat niște lucruri și o să amând de la 15 o să amând de la 1 februarie sau... și, și spuneam, dar n-am început de la 1, elas dacă n-am început, o să încep de la o altă dată semnificativă și reiau procesul dar eu mă simt bine în continuare că am făcut ceva mi-am reprogramat și mi-am propus că o să încep în altă dată. Deși știm că pentru schimbarea unui obicei, de exemplu, avem nevoie de 21 de zile. Da? Depinde în principiu, de obicei. Da? Depinde de obicei, de cât e de sedimentat da. Da? și de fixat în noi. Și depinde cu ce are legătură, pentru că uneori acele, acele obiceiuri sau acele comportamente pe care noi vrem să le schimbăm în viața noastră sunt doar efecte ale unor procese mai profunde din interiorul nostru noi ne dorim să se schimbe comportamentul adică consecința externă a ceea ce eu simt și gândesc dar nu facem nimic ca să schimbăm rădăcina lucrurilor. Da? De exemplu nu o să mai beau nicio gură de alcool de la 1 ianuarie sau nu o să mai fumez de la 1 ianuarie dar nu realizez că aceste obiceiuri au de-a face cu îngrijorarea mea cu nefericirea pe care o simt față de viața mea, cu tensiunile pe care le am în interiorul meu și genul acesta de comportamente de care eu vreau să scap sunt, de fapt, mecanisme de coping, adică strategii pe care eu le-am învățat ca să fac față emoțiilor extrem de inconfortabile pe care le simt în interiorul meu. Și dacă eu renunț la aceste strategii, corpul și mintea mea se revoltă. Și se revoltă într-o manieră în care îmi... Uh, mă determină să creez o întreagă poveste despre de ce nu pot să fac lucrul ăsta acum, dar îl voi face mai târziu. În felul acesta am scus comportamentul respectiv. Deci, practic, trebuie să intervin asupra igienei uh, emoționale, da? Mentale. Așa asupra cauzelor acelea profunde exact. care țin de lucrurile pe care eu le consider importante pentru viața mea, uh, cu privire la acele traume, dureri, suferințe pe care cu toții le purtăm în interiorul nostru și chiar dacă de sărbători e un moment de veselie și de bucurie și de recunoștință și de emoționalitate pozitivă, poate fi și momentul în care să recunoaștem și să, și să acceptăm pentru noi înșine faptul că am fost foarte răniți, faptul că avem traume și suferințe pe care le ducem cu noi și care au nevoie de vindecare. În momentul în care ne depunem atâta efort să proiectăm în afara noastră imaginea unei existențe idilice sau cât mai bune cu putință, să arătăm cât mai bine, să ne comportăm de o anumită manieră, să demonstrăm că am reușit, energia pe care noi o consumăm este dublă, pentru că, pe de o parte, o parte din ceea ce noi proiectăm nu este adevărat la nivelul respectiv sau nu corespunde cu ceea ce noi simțim și a doua oară, pentru ca să putem să facem aceste proiecții și să ne concentrăm pe aceste imagini pe care dorim să le arătăm celorlalți, în încercarea probabil de a ne convinge și pe noi înșine că ne simțim astfel, depunem efortul și de a împinge în subconștient, de a reprima dorințele, neîmplinite, nevoile care nu și-au găsit încă rezolvare, durerile pentru care n-am înțeles de ce a trebuit să le trăim sau care încă ne bântuie. Evident că la momentul în care uh, decidem să ne facem această analiză, nu putem să fim dintr-o dată uh, Absolut eliberați de tot ceea ce am trăit, da? Pentru că ne-am dorit să se întâmple lucrul acesta și cu siguranță, dacă ar fi aceasta realitatea, niciunul dintre noi n-am ezitat să avem acest moment de reconsiderare, de regândirea noastră, de revizuire sau introspecție. Dar lucrurile nu stau așa, nu este așa de simplu. Nici pe departe, suntem într-un continuu proces, de, de transformare, de, de vindecare. Și de dezamăgire. Pentru că, iată, spuneam că ai anumite proiecte, ai anumite planuri și după câteva zile renunți la ele. Și ești dezamăgit și de aceea la finalul anului sau la începutul anului următor, nici nu-ți mai faci aceleași sau planuri. Pentru că știi deja cine ești și ce se întâmplă cu tine. Ceea ce Um, provoacă la un moment dat toată um, tot tabloul sau toată filozofia noastră de viață ajungem la ideea a ceea ce este cu adevărat semnificativ în existența mea um, e sursa ultimă, superioară de fericire dar și uneori um, sursa marilor dezamăgiri ale vieții pentru că pe măsură ce ne confruntăm cu teama noastră de moarte, ne confruntăm cu teama că ceea ce am trăit n-a fost semnificativ, că am trăit pe degeaba. Or, această teamă este foarte greu de conștientizat, mai ales la anumite vârste. Pentru, un, pentru unele vârste e mai aproape de conștiință, dar e mai și, și mai greu de tolerat. Or, ideea aceasta de a căuta ceva semnificativ de făcut, ceva care să aibă sens, să aibă valoare pentru noi, nu este rezultatul unui minut de gândire este rezultatul unei vieți întregi a unei transformări continue în momentul în care noi găsim din ce în ce mai multe idei pe care le considerăm valoroase și adevărate pentru noi cu atât mai mult suntem capabili să tolerăm și dezamăgirile și nereușitele Victor Frankl spunea foarte frumos că omul este capabil să suporte orice dacă, are, dacă acea suferință are o semnificație pentru el. Și asta poate ne duce la un element esențial acum, la sfârșit de an. A regândi și a reprocesa ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul anului prin prisma a ceea ce este important și are valoare și sens pentru mine. Cu alte cuvinte, are spune povestea anului meu într-o manieră care să capete sens. De ce am trăit lucrurile pe care le-am trăit și mai ales nu de ce mi s-au întâmplat, ci ce am făcut eu cu ele ca să aibă sens și valoare. Din toate suferințele pe care le-am trăit, din toate eforturile pe care le-am depus, din toate lucrurile și privilegiile de care m-am bucurat, pentru că da, suntem într-o într-o vreme, într-un timp, într-o perioadă istorică socială, într-un context economic privilegiat. Chiar și cei mai care o duc mai dificil dintre noi se pot gândi la contexte sociale, istorice, economice, fizice, mult mai dificile decât ceea ce trăim noi acum. Evident. Asta este adevărul. Și asta este un privilegiu. Ce am făcut cu privilegiu acesta? Pentru că gândul că avem un privilegiu E, um, de fapt, irresponsabilizant și este echivalent cu ideea că am primit ceva pentru care n-am muncit deloc. Nu e meritul meu că m-am născut în această epocă, într-o țară în care femeile au drepturi egale cu bărbații, într-o țară în care am avut acces la educație, într-o țară în care am putut să îmi găsesc un loc de muncă, am fost liber să spun ce gândesc sau să trăiesc după propriile mele valori, am putut să înființez o familie, să am copii, am beneficiat de sisteme de sănătate, am evitat boi cronice și virale și așa mai departe. Toate lucrurile astea au fost privilegii pe care eu n-am făcut nimic pentru a le câștiga. Ce am făcut anul ăsta cu privilegiile mele? Ce sens au avut toate zbaterile mele? Și dacă ele n-au avut sensul pe care mi l-am dorit, cum pot să fac în, în așa fel încât să construiesc un sens, mai ales din lucrurile care mi au durut? Mai ales din ceea ce a, ce a fost greu pentru mine? Există o, o metaforă foarte frumoasă pe care am împrumutat-o și eu de la o colegă terapeută, și pe care și ea am împrumutat-o la rândul ei. Așa învățăm. O, o metaforă um, a unei arte japoneze care se numește Kintsugi și care este o artă legată de olărit vase de lut care se construiesc foarte frumos și apoi se sparg Pentru? și se lipesc înapoi cu o lipitură făcută dintr-o uh, pastă cu praf de aur, de argint sau de platină. Și rezultatul final este un vas foarte frumos, artistic, care are valoare prin, uh, tocmai prin această lipitură. Felul în care s-au unit cioburile sparte face ca vasul să fie mult mai valoros acum decât a fost înainte să fie spart vreodată. Asta este o metaforă extraordinară pentru noi ca ființe umane. Ceea ce am reușit uhum. să pun cap la cap și să reconstruiesc din părțile cele mai sparte, cele mai dureroase și mai goale ale sufletului meu, face să aibă sens faptul că eu acum mă aflu într-o perioadă de sărbătoare, într-un moment în care sunt privilegiat și în care am ceva de făcut mai departe. Rănile mele fac să fiu o ființă mai valoroasă, prin felul în care am reușit să le vindec și să înțeleg ceva despre viața mea, decât aș fi fost dacă n-aș fi fost rănit niciodată. Ce frumos! da, Merită să preluăm această metaforă. Suntem la finalul acestei ediții, în prima zi a anului, am putea spune, o urare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Aveți ocazia să, să le transmiteți această orare? În spiritual, ceea ce uh, tocmai spusesem, uh, doresc fiecare, fiecărui telespectator un an cu sens. Un an în care să găsească ceva extrem de valoros și să înțeleagă ceva foarte prețios din propria existență. Să găsească răspunsuri la întrebări pe care poate nici măcar n-au îndrăznit și le adreseze vreodată. Mulțumim foarte mult, doamna lector Universitar, doctor Zenobia Niculiță, pentru participarea la această emisiune și pentru prezența la uh, toate emisiunile Cu de pe parcursul acestui an. Doamnelor, domnilor, iată dar, este momentul pentru introspecție, este momentul pentru recunoștință, este momentul pentru bucurie, pentru încurajare. Nu vă lăsați descurajați, ci faceți-vă planuri și prin ajutorul lui Dumnezeu urmați-le. Vă doresc și eu un an binecuvântat și la cât mai mulți ani fericiți. La revedere!